Més de 40 anys am tu. Tarde señoras e señores, aquí desde Radio Sanboy de Galegos Novais. Estamos aquí, estaremos dúas horiñas eh, pois para explicallles eh, certas cousas eh, co con convidados que teremos pois xa preparados outro lado do fio telefónico. Así que señoras e señores, moi boas tardes. Boa tarde, Xuliom. Moi boa tarde, queridos ointes. Benvidos un día máis extraño. Con un poquíño de retraso, pero aquí estamos outra vez para que es en eh, pasar dúas horas de Radio o Día Internacional de Radio, pois máis ou menos agradable con todos vosoutros. Veña, vamos adiante con música e de seguida conectaremos con Galicia. Vamos a dar. Pois pues pues nada, salsa e de a música. Maíz, llove todo día, non paro. Saio do traballo, que estrés. En marcha pra foliada, bailar. Ven bailar. Si se se me meta Tal vez Boas tardes, Antonio. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Temos un pouquinho de retraso co, co asunto da Radio Uxet. Tivemos aquí algúns inconvenientes mmm, técnicos, pero, uh, bueno, vamos a intentar falar contigo. Eh, quizá é o mellor poñernos en contacto con Noemí pero a verdade é que... Um, Dúas líneas me parece que non, non, non son posibles. Entonces, vale. pois o que temos eh que pensado temos que disculpar a a Noemí, non, non poderemos facelo, pero en principio eso, de felicitarte, darche gracias por por atendernos, eh, tamén felicitarte por ese traballo de Galicia encantada. Sí, señor. Pois pues, eh, moitas grazas. vinte anos uh, atrás, non? De historia. eran aí. 20 anos encantados, non? Eh, pois oxalá eh, As veces Si, sí, e outras veces non tanto non? Bueno tendo, tendo, tendo en conta que o, o dos encantamentos non deixa de ser Maxia, eh, sí. ilusión Imaginación, pois hai que fazer o posible por estar todos os días máis ou menos encantados Exactamente, sí, señor Bueno, pois falando de, de Galicia Encantada o que quero, queremos dar a conhecer a todos os seus seguintes é, ese traballo que estás a, facen, a facer que, que, que, eso, como ti dis, leva xa 20 anos realizando e que, ademais leva consigo tamén pois a publicación non somente desa de, de página, senón tamén de libriño que contén cousas relacionadas coa co nosa cultura e coa nosa patrimonio tamén Si, sí, bueno, 20 anos logo pasan pero tamén dan pa moito, non? Hai moito moita vida polo medio E, bueno, si, sí, a página web naceu a principios de marzo do ano 2005 e desde entón está disponible en aberto pa quen queira consultala en a medida do posible foi, foi aumentando foi medrando foi incrementando o número de entradas Uhum -huh en algún momento, polo medio bueno, pareceunos que tamén se podía verter, polo menos algunha parte uh -huh. o formato o formato libro uh -huh. porque, bueno non deixa de ser un ainda que se conten as mesmas historias non deixa de ser un formato diferente e que, sobre todo, no ámbito escolar eh, bueno, pues dáselle dá -sí usos diferentes, non? Uh -huh. A página web non deixa de ser de consulta é máis ou menos urgente máis ou menos rápida o libro parece que ten como outro ritmo non? é, é, é unha a lectura mais pausada eh, digamos a reflexión quizá, non sei en definitiva son formatos diferentes pero bueno, para contar as mesmas historias Muy claro, bien. Bueno, o, o que é importante é, é que esas historias teñan moita relación. O, o, o que quero decir que o, o que é moi importante é que esas historias teñan moita relación con o seu patrimonio e a nosa cultura en xeal, uh -huh. pero en particular con um, recoñecer e eh, eh, recoller investigacións que ti faz. bueno, sí claro eh, a aáxi. Página non chama-se Galicia Encantada non é casualidade, non? Uh -huh. O que teña un mínimo de conhecemento sobre o que é a literatura de tradición oral e, en, en particular, o que é a mitología, o lendario, uh -huh. o conto de, de tradición oral, pois sabe que estamos tratando dunha parte do patrimonio que, probablemente, é, con diferencias o que está máis sometido ao esquecemento uh -huh. Porque a súa transmisión básica, fundamental e histórica foi a oralidade, ainda que tamén se pode transmitir por outras vías, como, como pode ser prescrito a través de, de libros, ou mesmo agora, afortunadamente, a través de, da rede de, de internet, pois tamén se pode transmitir a base de grabacións, de vídeo, etc. Uh -huh. Pero bueno a oralidade, ou polo menos a oralidade eh, concebida como forma de transmisión eh, clásica, é aquela de de, de, de cerca, non? de uh -huh. xeración a xeración, de pais a fillos, de abós a netos, uh -huh. de veciños ao entorno, e esa oralidade desgraciadamente pois é a que está en grave perigo de uh -huh. desaparecer, uh -huh. porque as historias A xente, máis ou menos, cambiamos Sabemos que cambiamos uh -huh. Que vivimos de diferente maneira De unha xeneración a outra Pero que tamén, tamén son esas historias uh -huh. As historias non permanecen na memoria eh, Con o tempo cos cambios de, de formas de vida Con influencias que recibimos Vía cine Vía televisión Vía redes, a través de internet, etcétera Estamos cambiando, sen decatarnos Pero profundamente as historias que interesábamos aos nosos avós nos interesan eh, os que vivimos hoxe e nos van a interesar as que nos contamos, as sí. que vén detrás de nós, iso uh -huh. cambia. Claro. E por iso o risco é tan alto, claro, de desaparición, de ah, Entonces, en realidade o que é O que é importantísimo é a memoria histórica E entón eu decía que a investigación tía Túa ten, ten moito que ver precisamente con eso Con recoller cousas que os nosos avós Que moitos que xa faleceron Pois eh, están se transmitindo E que ti estás recollendo tamén Claro Eu eh, sempre digo que Claro, eu nasci no ano 58 Quero dicir que xa hai Xa hai un tentiño que na comisión sí. sí. que vienen un bueno. ambiente, no un medio no que a oralidade era natural, normal, mm -hmm. eh, eh, diaria, eh, recibíamos, digamos, o, o que era o básico, en definitiva, recibíamos o, o sustento da nosa cultura a través da oralidade. Mm -hmm. Eu, claro, como como na miña escolarización, no meu instituto, etcétera, E, como a min a todos, non se nos falaba desta cultura máis claro, ben claro, esta palavra sí. era para despre, despre, despre, desprestixiála para mm. eh, eh, relembrarnos os, a, aos prexuizos que hai sobre unha forma de entender o mundo que polo visto non era eh, a que deberamos eh, uh -huh. ter en conta non? Uh -huh. e claro, esa memoria el logo co tempo de darme conta que, que realmente o que estábamos despreciando era unha era cultura, a nosa claro. cultura. Claro. No, non non so só popular, senón sí, a nosa sí, forma sí. de entender o mundo desde os postulados do mundo no que nos criamos e vivimos. Con ese, ese esa forma, digamos, chamémoselle eh, de desde o lado chamémoselle pedagóxico, tiña unhas un recursos. Claro. Os recursos son os mitos, claro. son as lendas, son sí. os contos mm -hmm. para explicar por que un penedo é dunha maneira, sí. por que un pozo escuro e eh, a fondo nun pozo temperigo perigo dun río temperigo mm -hmm. tem perigo poderíamos poñer porque aquel monte se chama daquela maneira sí. porque se fala das ánimas en determinado lugar pois eh, eso xa se vincula con a forma de entender o mundo da morte e o mundo do mais alá mm -hmm. e as crenzas sí. eh, poderíamos poñer centos de exemplos non. todo iso vai con nos ah. en a medida en que eh, eh, se xamos quen que digamos o que pretendía explicar de non deixar eh, eh, eh, no, non, que non que non se esqueza, ainda que seña eh en eh, un papel de, ou nunha páxina web deixar constancia, dessa forma de entender o mundo, porque o necesitamos, porque senón para saber como entendían o mundo no, eu que sei, na época medieval, un, supoñer, pois pues, claro, aí están os historiadores, pero a eh, non temos un vínculo directo coa xente que vivía unha idade media mm. afortunadamente coa forma de entender o mundo hai 50, 60 70, 80 anos ainda temos a posibilidade de, mm. de escoitalo de viva voz daqueles que o que, o, que, bueno, que foi a súa forma de vida no? claro e, e, claro. e, e eso, eu estou seguro que dentro de 60, 70, 80 anos máis tarde de eh, eh, eh, relacionar unha cousa coa outra non vai ter, digamos, moitos puntos de, de, de conexión, sí. pero estaba en que saibamos de onde vimos e, e, e en que camiño ou que, sí. que que a onde cara onde vimos, ¿no? Un traballo extraordinario é eh? fantástico que ademais vai acompañado dunas ilustracións fabulosas que, que temos que poñer en valor aínda que non poidemos conectar directamente agora mesmo con con Noemí, que Noemí López que que chefai precisamente esas ilustracións que é unha ilustradora galega concretamente luguesa e que, bueno, noutro momento intentaremos conectar con ela, a mellor na outra a, a, a, a emisora irmá tamén que, a, en, en, si podemos sábado, con ela. O sábado sim, a mí se... me gustaría conectar con ela claro si. e preguntálle moitas cousas. cultura popular e cultura interesantísima que eh, como, como volvo a repetir, ti, nos teus libros que, que publicaxes que varios, e eh, eh, que sí, ainda estás sí. preparando outro máis, esas ilustracións están feitas con, por Noemí, non? Si, sí, si, sí, si sí, efectivamente, Noemí Fantasías. Eh, a, a imaxe é unha parte fundamental uh -huh. da transmisión sí. e eh, ela encargouse desa parte de, precisamente, non? Eh, que se chegue a Galicia encantada é o primeiro que vai a topar é ó, precisamente a súa interpretación do que é unha moura que é, un digamos, mm, sí. dos seres míticos fundamentais da mitoloxía popular galega, non? Pois vai encontrar aí unha moza mm. tumbada, descansando debaixo dun, sí. dun carvalho. Carvalho. Sí, sí. Sí, señor que é a moura é a moura encantada sí, sí, sí. e da que falan tantas lendas non? Sí. O que temos que pensar é que os ideais as ilusións dos nosos avós eh, disavós, tataravós descansaban el moito nas historias que se contaban de mouras que tiñan os seus tesouros claro, que se podían sí. desencantar e incluso había que conseguir a casar con unha delas de e xa non precisara traballar máis porque tiña <risas> bueno, en definitiva, lenda, estamos falando da vida da ilusión da vida claro, ¿no? claro, claro, claro. bueno, e despois tamén recoller non somente isto sino tradicións extraordinarias como o entroido, o intrudio, o entroido que, que, que, que en todo Galicia ten diversas simbe, eh, interpretacións eh, eh, fantásticas tamén, non? o entroido é entroido, entroido, depende da zona intrudio según que no. zona porque a, a, esas variantes que hai na na cultura popular na fala coloquial da, da xente do común justamente o que nos están dicindo é que sendo digamos, a mesma celebración que, que responde a unha a unha necesidade digamos das clases populares en determinado momento do ano uh -huh. eh, pois pues que é variada que, eh, que non está imposta desde unha uniformidade uh -huh. eh, como pode ser algo que se ve na televisión eh, todo mundo trata de imitar exactamente igual, non? O entroido, como outras moitas festas populares eh, forun se creando a medida das necesidades dos distintos eh, espazos geográficos claro, claro. e eh, a eh, eh, reflexa ése na fala na lingua, na que se expresa sí, se denomina claro pois de verdade que é un prazer e sería fantástico continuar contigo bastantes minutos máis, pero a, sabes a radio que sae nos pequena quita tempo para poder eh, ampliar. E a verdade é que o que queremos é eh, darlle coñecera a todos os nosos ointes ese traballo fantástico en, eh, non sei, combinámonos para que ese día que celebres o, o, o 20 aniversario propiamente ou arredor desa época, pois volver vamos a conectar contigo para para ver qué vale. qué, qué, qué, qué grande celebración faz, porque teño, teño entendido eh, si entre comillas eh, que vas a publicar algo también especial, ¿no? Y tanto eh, sí. sí. Sí, sí, sí, vais vale. a hacer una publicación eh, bueno, conmemorativa, es sí, decir, tampoco sí. nada pretencioso. Pero sí que, bueno, cando as datas son redondas, pois pues tamén hai que facer algo, non? <risa> claro. É como cando un cumpre anos, igual non é igual cumprir 64 que 65, ou no. 71 que 70 que 80, non? Claro, bueno, sí, pues, sí. É, é celebrar que estamos vivos, que o proxecto siga andando, é que mantemos, mentre se pode dar ilusión por, por mantelo, non? Muy ben. É que, que, teo, disfrute, más... que, eso, que eso é o disfrute, que xente o o disfrute, que non é uh -huh. outro, é que xente eh ye sirva de algo. Claro, exactamente. Más que seguro que Tala Chatra xa traballando pois para o próximo, preparando, preparando. Bueno, pois muitísimas grazas, Antonio. Non te incomodamos máis, de verdade que sentimos moito que se tan cativa esta conversa, pero en outro momento claro, ampliáremola claro. con máis información. De, as, desexarche muitísimo éxito, eh, hasta outro momento. Muitísimas gracias eh. Moitas grazas. Abertas para sí. ti, Antonio. Ta logo. Ràdio Sam Bo psicologia, estètica, red social, humor, cinema,ícies i reportatges musical. Opinió Concurs de dissabte. Unmagaí matinal absolutament adddictiu. Cada dissabte pots escoltar amb Barranda Barró i una qui d’onze persones a la sintonia del 89.4 de la FM R Radiodio Sam Bo. Entre les deu i la una del matí.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 40 años amb tú Galegos no baix El fin que más Se se va a cantar El fin que más Se se a cantar El fin que más Se se a cantar se poidera e collera carretera, a carretera Ata a noite cera e quixéramos parar no cantar, se poidera, e collera a carre Ata a noite cera e quixéramos parar Que importa que enconza que baileante vaiante quen se poña o volante che que en calira instante nos poñemos a que cantar Que conduce, quen baileante que se poña o volante comenzamos a cantar Bueno, Xulio, temos outro lado do fío telefónico, hombre cerreano Eu teña notado que cadoalla haya, non? Si, se si, si, si, haya, si Vamos a lá, venha, saludámolo <risas> Vamos a saludar a David, a David Vilaris vale. Que fai moitas das cousas, pero vai nos a contar vale. varias cousas Saudámolo, boas tardes, David moi boas tardes, que tal está Benvido, moitísimas gracias por atendernos Eu tiño notado aquí que, que eso de cada e que ademais eh, non sei se o teu apellido está ben feito ou ben escrito ou non, escriben David Vilares Marrondo Correcto, David José Vilares Marrondo para ser pa ser máis exacto pois, sí. ben Benvido, moitísimas gracias por atendernos, e bueno, pois contanos ou polo menos dilles os, os galegos do Mediterráneo, en que consiste a tua trayectoria um, um... Pois Falar da miña trayectoria eche, eche moito. Mira, con respecto que falabais antes de Cadoaña de Cerrea, eu son da parroquia de Cadoaña Eso, de Cerrea. Exatamente, ahí, ahí está. Bueno, que está pues, pegadinho a... Pun, puntualización, puntualización. Ahí, está pegadinho a estrada. Muy ben. Bueno. Ahí, pegadinho, pegadinho. Pois pues mira, a miña trayectoria... É que claro, eu non sei moi ben como... Como como explicala, porque... Eu non sabría como cheguei ata aquí... <risa> bueno, <risa> pero, pero ¿Por, Houve porque... un, un momento en que, empeza, que comezache Comezache dándote a conocer cu, Con un corpo esbéltico, según teño entendido bueno, sí. Un corpo esbéltico Feito a base de, de machado Esacho, aí en Cadoalla Precisamente En si, bueno, lembro que eh, De feito, a outra vez que estivera Con vos aquí no programa hmm. eh, Fora xusto daquela época, ano 2020 ¿no? Que estaba o señor, bueno O joven, a ser de Arraianos aí A ser Álvarez que estiveramos falando. Sí. Eh claro, eu foi a raido do do certame este do do Mister España, non? Cando sí, que había unha sí, prova sí. de talento e dicen, pois esta é a mía. Entonces veía ali a parte directa e dicen, pois eu vou ser eu, vou tocar a pandereta, cantar en galego, a cantei e ganei a prova de talento, aparte de pasalo moi ben, porque se sí, algo tinha sí. claro é que vai ir ali a ondera europea del mar a dar gasto. Dixen, ah, eu, eh. muy ben, muy ben. <ríe> eu vou ir ali a dar gasto. É despois como me foi gustando moito o, o mundo da televisión, porque a raíz de eso chamaranme para pa ter unha sección o que enandei, digamos que pois é eso que te van chamando de diferentes sitios, que que te vas sentindo a gusto, que hai xente pois tamén lle vai gustando un pouco o que fas, mm -hmm. eh, Estivén en programas como Aquí Galicia De reportero, estivén tamén Traballando de redactor en, pues, en programas como Xuntos En programas como Ningú Imaginas Ata que me surgiu a imensa Maravillosa oportunidade de presentar Por primeira vez un programa como este Morra o Conto Que a verdade é que é sí, bueno, espectacular que Pues es por una experiencia única de, de eso de eso queríamos darle coñecemento a todos los ointes galegos galegogordo sí. mediterráneo que se saiban que eh, ese que morro conto está a cargo sí. de david Vires con no es las últimas alguna de esas, por eso porque siempre te anécdotas interesantes en ese morro conto no sempre sempre. Bueno, no Morro, claro, eu non podo falar de Morra o Conto sen falar da miña compañera Alba, que son ah, un claro. presentadores, mm. é despois de todo o equipazo que temos detrás, non? De muy directores, bien. producción, muy bien, muy redactores, bien, eh, bien. é un equipazo genial que penso que eh, o ben que pasamos, é o bon ambiente que hai que se transmite directamente no, no programa, non? Claro. claro entón, claro. eu que sei, anécdotas é que é que temos temos moitas, eu que sei. Agora Dende que fongo xures sí. Dende que fongo xures Eu eh, tenho xa un... Un proveedor oficial de mel do Xurés, que, que se dá a casualidade de que a policía aquí en Santiago entón a veces acércame o mel no coche patrulla, porque lle conhecido que está traballando, entón eu xa digo, mi madriña, como están o, o mundo dos repartidores, eh? Bueno, pero, pero o Xurés dá-se vida porque en realidade é unha zona casi incontaminada, fantástica, ademais, e si, se si, si visitaste daquelo sí. é precioso, sí. non? Sí, Estiven ali en Lobbios, vaiando ah, eh, ali na... No, no, no, ah, nas augas de, quentes do... Nas augas quentes, mi madrid. É que claro, o bon... Eu sempre digo, o mellor que ten traballar nisto é... Eh, non, non o traballo en sí que tamén, pero é toda a xente todos os lugares que coñeces que se non fose por por traballar nisto non coñecería nunca na miña vida Claro, claro. Bueno. O, ou sería moi complicado ir Estiven falando lembro cando Steven no mosteiro de Oseira tive ten mm. oportunidade de falar cun monxe de Madrid que leva da facete anos vindo ali. pareceu-me do máis interesante. Que, que fixera nunca Ademais, Ademais zona tamén no, bus, Visitas zonas eh, encantadas eh, Ademais, sí. extraordinarias Escoito, eso de Morro Conto ten moito que ver con unha retranca galega eh, extraordinaria, sí. non? <risas> sí, ten, ten que ver directamente Ca expresión esa de mira Morra o conto, axa paz aquí, xa, Vamos a outra historia entón, entón claro, no no programa Levamos un pouco esa frase O enfrontamento entre Dous conceptos Ou, ou dous aspectos que definan a Galicia Ou a parte de Galicia non? Entón, eh, Sempre con esa excusa do enfrontamento Pois coñecemos moito mellor esas zonas Eh, eu que sei, desde o punto de vista gastronómico lúdico, entretemento eh, cultural uh -huh. eu penso que que está está moi ben un, é un programa sino que hai moitas risas uh -huh. hai despois tamén un, que se aprende moito é sí. eh, con eh, iso que a expresión de morrou conto que ao final sempre lhe preguntamos a xente se quere que morra morrou non e ainda vai morrendo pero hai veces que non claro sí. porque tú tamén dices que os galegos somos máis eh, somos máis de marisco quizás que de carne, non? Come de fe... tu... Claro é que, a ver en cada programa, Alba e eu temos que defender eh, un aspecto ou claro. un asunto, pero claro eh, a noso que nos toca defender temos que levar hasta, hasta as últimas consecuencias, eu que son da montaña claro. eras que non, é o marisco que, que máis comín toda a miña vida foi o marisco de cortello Aí está. En, <risas> sí. entón é o marisco de cortello teño tan tan habitual, teño consumo tan habitual que digo, como non vamos a ser máis de marisco do mar, se cal temos a oportunidade de adquirir el, entón sí, sí. dicen Mira, Viña, sintou moito. Si queres de Vimianzo parece mentira, pero principio defendelo eu. fantástico. Bueno, e todo iso acompañado de música, que tamén lle das de vez en cando tamén a pandereta, non? Ou e acompañaste con algún persoa que tamén, que por certo, cando achegas a un sitio e hai unha persoa maior que tamén toca, eso é debe ser bueno, un complemento do teu traballo, non? E iso para min é atopar ouro, de verdade, porque Eh a ver no programa eu sempre me arranco a, a cantar a inventar algunha copla e é demais pero no momento no que atopo al unha persoa do público que me di ai mira que eu, eu quero cantar lle un digo por favor já estou tardando en pedir paso ou moitas veces moitas veces cando imos gravar por aí eh teñ que facer lle entrevista a unha persoa claro, igual me interesa tanto o que estamos falando que digo, mira, vamos a acabar que a entrevista rápido, facerte as preguntas que te teño que facer rápidas, que quero que me contes isto que me estabas contando claro, ¿no? claro. Claro. Que me cantes es esto es, entón, es... si, sí, para min é es, es ouro eso é edificante, e ademais complementaste tú, tú mesmo, queres decir que, sí. que que non fai falta chegar a, a, a, a universidade ou a, a, a biblioteca para aprender cousas que, que na propia aldea propio, a, eses propios maiores tamén te comunican e te fan claro son os que lle dan a vida claro, claro sí, ¿no? dende logo. eu penso que a, a maior sabiduría eh, está nos, nos nosos maiores ¿no? que creo que é un pouco o que se está perdendo ¿no? como sí. esa, esa transmisión de información de sabiduría e de respeto que había das, das, das xeracios que había con respecto a xeracios anteriores ¿no? sí. eu sempre conto unha anécdota de do meu vecín suso que é un na, un, vecín, un joven un jovenuelo do pueblo que fai 100 anos ahora este mes. Cara, holing, pois felicito a dona aparte. eu felicito que seu cumpranos creo que é en 4 días ou así. <risos> pues eh... Cuando, pues, felicito. Veña. Claro, e acordo un día que estaba tendendo na roupa, e limpelo David, porque porque tane a roupa non vez que che vai molhar. yo a me Dixeron que iba, que iba a facer sol e tal, e xo non. Mira, cando queres saber que tempo vai facer, tú mira para onde corren as nubes. Aí en Cadoalla, cando as nubes corren para Castiñeira, que é como se chama unha zona do bal, é que vai queira unha molleira. E cando corren para Ribón, que é onde hai un manantial d'auga, é que vai facer bon. Então as nubes van para Castiñeira e tal. Aí ó, pois tal cual. Non acertou tanto ninguno do tempo. Carai, pois xa ti, xa ti vexes Ademais un ensino fantástico Ademais cunha sí, persoa maior que te dixo A verdade é que son, son fantásticos estos, Estes coñecementos Que teñen os maiores Oye, David, de verdade que Deberíamos continuar a, a conversa Contigo en máis un outro momento Para poder ampliar A, a, a, a trayectoria túa de verdade teño un móbil teño un infestado de frases de grabacións ademais de xente que que me vou topando por aí é que iso tamén das tra... pois, pois pois noutra, <risos> noutra ocasión recorrido. pois noutra ocasión tentaremos outra vez conectar contigo e eh, eh, ampliarnos todo eso porque sabes que a radio ui día internacional precisamente sí, da radio pois temos temos compromisos que que cumprir e entonces eh, eh, agradecerche o traballo e <risos> a, a participación de hoxe en outro momento volte, ampliaremos esta conversa Parece, Nada, Graciñas a vos, cando que irá dese a sabedes onde toparme e para mi sempre é un gusto a topar con xente falar con xente da casa, como Moit, sabes vós. e todos os que nos están escoitando Pois moitísimas grazas e moito éxito Moitas grazas, víquillo moi forte to para éxito. todos Veña, está logo Hasta logo, iño de divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xarada Al programa de cinema de Rádio Sant Boi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 de 40 años amb tú. Galegos Novax con Armando Fernández y Julio Cougil puede alcanzar cada rincón cada amigo que vuelvo a encontrar es como si no conociera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 Bueno, baixamos un poquillo música. Música del Bierzo, ¿no? De, de, do Bierzo. Para de, falar precisamente con un verciano de, de pro, eh, ¿no? Un verciano de pro. Vamos a la, veña. Muy buenas tardes, don Eduardo. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos, Eduardo. Eh, Eduardo gracias, gracias a ustedes. Eduardo Morán, que que es el... Excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de Camponarraya Que este año va a ser uno de los homenajeados Como pueblo pueblo del Bierzo Por, por, por la Asociación de Bercianos en Cataluña Asobecat a, Coincidiendo precisamente con el 21 Festival del, del, del botillo. botillo Este próximo domingo, ¿no? Sí, efectivamente Ahí estaremos Ahí estaré representando sí. a mi municipio Y bueno, pues con el agradecimiento de la Asociación de Vertianos en Cataluña por, por habernos eh, elegido este año a, a, al Ayuntamiento de Campo Anaya, municipio de Campo Anaya, y, y también eh, agradeciéndoles a, a todos ellos y ellas eh, la labor que hacen por, por mantener en Cataluña... Eh, nuestra cultura, nuestro folclore y nuestra gastronomía uh -huh. eh, con estas eh, actividades que organizan año tras año y en este caso ya con una vigésima primera edición, ¿no? Sí. No es fácil mantener una actividad durante 21 años, por lo tanto, algo están haciendo muy bien, ¿no? Bueno, pues por la parte que le toca muchas felicidades, parabéns, como decimos los galegos, que eh, eh, intentaremos eh, asistir con, con usted y saludarlo personalmente. De verdad que es una va a ser una honra para nosotros mm, disfrutar con su presencia y al mismo tiempo que nos va a traer bueno pues un pequeño una pequeña explicación de, de, de, de qué consiste o en qué qué, qué es lo que se puede encontrar un, un visitante a ese municipio tan interesante tan importante que es paso eh, obligatorio del camino de santiago no efectivamente nuestro dos de nuestros pueblos aunque hay también una variante que, que pasa por un tercero pues son cruzados por el camino santiago francés no el, uh -huh. el que miles de personas decenas de miles de personas que eh, cursan cada año mm. Camino de Santiago pero es que es cierto que también que la vinculación de Campo Araya del Camino Santiago al menos pues eh, viene de, de, la, de la edad media cuando eh. en Campo Araya había dos hospitales uh -huh. dedicados a precisamente a la atención a los peregrinos claro. quizás ese vínculo con el Camino de Santiago haya influido en el en el carácter pero uh -huh de las personas de los que vivimos en Campo Naraya que procuramos cuando alguien nos visita pues ser eh, lo más hospitalarios posibles y también ese carácter de, de servicio público de atender lo mejor posible no solo a nuestros ciudadanos sino a todos aquellos que nos puedan visitar que, que, que como dije antes paso paso obligatorio de, de, del camino de santiago pero que además tiene muchísimo bueno tiene muchísimo patrimonio que, que, que, que disfrutar no solamente por visita, por pasar eh, y, y, y hacer no sé día o noche en, eh, en ese camino pero sí que el patrimonio también se puede disfrutar junto con la gastronomía y, y el buen beber no porque las viñas, sí. las viñas de, de ahí tienen su efecto con varias bodegas Hombre, que ahí tienen, tanto. extraordinarias además. Bueno, durante muchos años la actividad principal desde el punto de vista económico de, del municipio de Campo Araya fue la ganadería y la agricultura, y uh -huh. dentro de la agricultura especialmente la viticultura. Uh -huh. Aquí se fundó la primer cooperativa vinícola del Bierzo en el año 1963, la cooperativa Caray. Viñas del Bierzo, que de alguna uh -huh. manera ha permitido mantener los antiguos viñedos, los viejos viñedos, que han demostrado a lo largo de los últimos años, dentro de esa denominación de origen que tenemos de los vinos del Bierzo, que los antiguos viñedos, aquellos viñedos que hoy en algunos casos tienen más de 100 años de edad, son aquellos que producen las uvas que luego dan los mejores vinos que ofrecemos al mercado al mercado mundial. Por lo tanto, siempre vinculados a, a ese sector agrícola, vitivinícola, Hoy también seguimos apostando por un sector eh, agroalimentario en el que estamos ahora mismo con una transformación o modernización de los regadíos uh -huh. en nuestro municipio, especialmente pensando en las explotaciones actuales y futuras de, de frutales. Uh -huh. Aquí eh, dentro del municipio de Camporanaya, especialmente la Pera Conferencia uh -huh. y la Manzana Reineta son dos de, los, de nuestros productos que tienen una protección desde el punto de vista de la garantía de calidad, eh, uh -huh. denominación de origen y, y marca de garantía de calidad, y por lo tanto, bueno, pues eh, es muy importante esa actividad en, en el municipio de Camporanaya. Es algo que también se puede se puede, se puede visualizar a lo largo del Camino Santiago, eh, dependiendo de la, de la época del año podemos visualizar esos colores tan atractivos de los viñedos, ...sobre todo especialmente después de la recogida de la uva en octubre... ...donde los eh, colores rojizos y amarillentos son todo un espectáculo, ¿no? Uh -huh. No tenemos eh, un patrimonio importante desde el punto de vista monumental... ...pero sí hemos recuperado algunas eh, casonas antiguas del año 1700... ...en estos casos, eh, en este último en los últimos años, eh, la, la Casa Ucieda Osorio... Uh -huh. ...ya es patrimonio municipal del Ayuntamiento y es una, una casona solariega... ...con un terreno muy importante en su entorno... ...que está en el propio Camino Santiago... ...y entendemos que puede ser un reclamo... ...para que los visitantes que pasen por Camporona... Paren, ...paren a vernos. Desde el punto de vista eh, de la gastronomía... ...pues como todo el Bierzo... ...y como Galicia también, eh, comunidad hermana... ...pues eh, creo que podemos presumir una gastronomía... ...de producto de calidad... ...de, de producto de kilómetro cero... ...como denominamos ahora el argor más eh, más actual sí. y que siempre yo creo que nos deja en buen lugar allá donde donde podamos estar presentes o también cuando nos visitan la gente de fuera. Yo he tenido la oportunidad de estar en, en Cataluña, donde algunos eh, bercianos sí. han hecho patria de, de nuestra gastronomía con algunos de los restaurantes que llevan el nombre del Bierzo y donde mm -hmm. también han trasladado esa gastronomía especial que tenemos aquí. En esta tierra, ¿no? En la comarca del Bierzo y en el municipio de Zamora Lalla. De esa gastronomía disfrutaremos entonces el, el, el domingo, lógicamente. Bueno, a, pero aparte del patrimonio, también hay que tener en cuenta y poner en valor el hecho de que ahí se encuentra el CIBI, ¿no? El centro de interpretación del vino y... y, y Que, que también merece la pena disfrutar de él por lo menos durante unos minutos o un más más bien casi casi una hora porque tiene espacio suficiente para disfrutar bueno sí eso es un centro que está también en el propio camino de santiago en el entorno de la bodega cooperativa en el, en el monte que nosotros denominamos de la cuesta uh -huh. y que viene a reflejar de alguna manera todo lo que es el proceso de, de la vid y el, y el vino no del Los tipos de suelo que tenemos que son muy importantes en lo que le llaman en, en el país eh, amigo francés el terroir, el tipo de suelo eh, influye mucho en la calidad de la, claro. de, la, de la uva en los sabores uh -huh. de la uva y por supuesto futuro vino también de las de los tipos de uva que, que tenemos dentro de la deo de bierzo y por supuesto también eh, toda la cantidad de bodegas más de 70 bodegas que en estos momentos forman parte de esa navegación de origen que hoy creo que es conocida mundialmente. Además, eh, tenemos una, una zona de catas que es una, una zona muy uh, atractiva para, para hacer catas de vino, pero que también en los últimos, en los últimos tiempos estamos aprovechando otro sector dentro del sector uh -huh. agroalimentario que es la miel, donde estamos haciendo muchas catas de miel, porque en estos momentos sí, sí. el sector de la miel, el sector apícola es muy incipiente y, y está creciendo de manera acelerada en la comarca del Bierce y pronto tendremos una marca de garantía de calidad también. Uh -huh. Un consejo interesante. Usted antes hablaba de, de que no tenían monumentos como dijéramos palacios y cosas de estas, pero tiene Excelente. un monumento muy bueno que es a la, eh, la pera y la manzana claro y aparte el vino claro claro eso, eso a esos también esos se les puede hacer un monumento mejores, claro. esos son los mejores monumentos a esos también se les puede hacer un monumento un, un, claro un, perfecto, que sí. un perfecto un perfecto complemento luego es verdad es verdad que cuando no tienes un patrimonio eh, pues patrimonial eh, desde el punto de vista monumental no que pueda que pueda atraer a la gente, lo que procuramos es hacer actividades desde el Ayuntamiento de Campo Arraya, a veces por encima de nuestras posibilidades, para que la gente venga a conocer este municipio. ¿no? Uh -huh. Creo que tenemos la actividad municipal importante, tenemos algunas ferias, bueno, teniendo en cuenta que este fue un municipio que durante muchos años tuvo unas ferias de vacuno, que eran las más importantes de la de la provincia de León, uh -huh. los 8 y 25 de cada mes, y que eso por distintas... Eh, políticas de la Junta de Castilla León en eh, lo que se refiere al movimiento de los animales de vacuno, pues aquello fracasó y nosotros desde hace unos cuantos años, aprovechando el recinto que teníamos y modernizándolo un poco, apostamos por una serie de perros de caza y eh, puedo ajá, decirles que, que la primera edición, cuando pusimos el cartel, sonaba broma <risa> pero ha sido un éxito total y vamos ya por eh, la 46 edición que aceleraremos el, el próximo 8 y 9 de marzo, pero también tenemos una feria de caballos de pura raza española sí. que va por la edición 27 para este año 2025. Es una feria de carácter nacional que eh, pertenece o, o, o forma parte del calendario nacional de pura raza española uh -huh. y además pues hacemos otro tipo de actividades eh, de ámbito cultural y de ocio que, que atraen gente a Campo Naraya. Lo importante es que también nuestros negocios de hostelería y restauración pues reciban ese extra de, de gente en momentos puntuales. Yo creo que uh -huh. eso es parte de la de la actividad que tenemos que hacer desde un ayuntamiento de apenas 4.000 habitantes. ¿no? Uh -huh. Pues, pues el, ahí es donde se puede probar un buen vino con su buena tapa claro que sí bueno que, efectivamente don, don Eduardo le agradecemos muchísimo esta pequeña conversación que hemos tenido y deseamos que, que siga recibiendo muchos eh, galardones como este que va a tener precisamente este próximo domingo que, que, que, que por cierto habló usted de la feria de perros de caza pero también la feria de caballo también tienen otra feria sí. bastante interesante ¿no? hace dos años he visto la feria ah, sí. de la feria de caballo claro, claro. bueno muchísimas felicidades nuevamente y hasta otro momento intentaremos... Pues muchísimas gracias espero espero poder conocerles sí. el fin de semana que estaremos ahí en Barcelona recibiendo este galardón y Much tanto que sí, muchísimas gracias hasta otro momento Ven. Muchas gracias radio El diacer tan que Bueno, Xulio, temos o noso correspondente nese apartado de que xe preguntou ali, en Monforte de Lemos. Vale, vamos a saludalo. Vamos a saludalo e falar un pouco con ele. Vamosala. Moi boas tardes, José Manuel. Ora, boas tardes. Benvido, moitísimas grazas po, por a túa colaboración, a túa asistencia aquí, aquí casi casi puntual ta cada cada vez que, aparez, que que te chamamos sempre estás amavelmente. Veña. Que se te escoita. Ben, ben, agora mismo Ahora mismo, ben. Non temos Dale, problema, ben. vamos. Digo, pois pues, se me que mover algo, ven. De momento sí, estás ben. De momento chantamos-te aí. <risas> Perfecto, todo ben por aí logo, non? Sí, grazas sí. a Deus. A tu, a tu. Vamos a, a, a poñer a música túa para que, uh, para esa primeira... Empezamos, em, empezamos co que enxe preguntou, eh, a primeira parte de, como sabedes, é eh, o bulebulo. Vale, vale, vamos a coñer a sintonía, veña. Esta é a música de que anxe preguntou, no. eh, da primeira parte ou subsección do que anxe preguntou. Correcto, que é o Bulebulo. Lembramos, eh, Bulebulo é un informativo no que eh, das seis noticias, cinco son verdadeiras, e unha é inventada. Unha atrapallada. É un, un bulo. <risas> entón, neste informativo de actualidade galega, hai que cachar sí. a que non se corresponde con realidades aquella noticia que un fake ou gulo eh, como tamén se adoita en chamar de acordo empezamos si sí, si sí, si sí. a primeira eh, normativa sobre IA Inteligencia artificial en Galicia este martes debateu xeno o Parlamento Galego eh, esta normativa ou a futura lei de Inteligencia artificial uh -huh. sobre eh, este tema e eh, que será a primeira normativa autonómica que regule esta disciplina. Superou o primeiro trámite parlamentario cos votos en contra de BNG e PSDG, eh, que criticaron esta lei de pouco ambiciosa e calificaron-a dunha oportunidade de perdida. Entre as críticas eh, da oposición eh, sobre a norma que vai camiño de, de aprobarse, din que pois, eh, non se profundiza a nivel empresarial, lingüístico e creativo, que se centra, que quizá, demasiado no sector público. De feito, o socialista Julio Abalde opinaba que eh, a lei busca un objetivo propagandístico e que, por exemplo, non se contemplan nela mecanismos ou accións ou ferramentas para proteger dos perigos que trae esta inovación, eh, sobre todo eh, se se fai un uso inadecuado dela eh, en temas como as fake news eh, sí. ou, por exemplo, o ciberacos. Claro. En definitiva, vai camiño de aprobarse en Galicia, que será a primeira autonomía a facelo, unha normativa sobre inteligencia artificial que, de momento, ten as críticas e a oposición da, dos grupos que non gobernan no, en, en Galicia en este momento. A ver a ver como evoluciona e se te mellor ten algún tipo de melloras eh, ou eh, pois, mm, modificacións sí. que aporta pues, a... A, a normativa da, uh -huh. normativa que, que pode ser mellorada se teñen en conta as, a, as, as as propostas uh -huh. eh, da, da oposición para mellorala vale. sí. eh, 10.000 trasplantes de órganos realizados en Galicia este é o número alcanzado pola Sanidad de Galega dende que comezou o programa de trasplantes no 1981 44 anos despois destacan, por exemplo por 5.000 épicos trasplantes de ril o órgano que máis se trasplanta 2.800 uh -huh. épicos de xegado 959 de corazón 942 de pulmón e 128 de páncreas Carai. o ano pasado foi de récord para Galicia con 424 trasplantes un 28% máis que no 2023 uh -huh. o xa que eh, parabéns, para Galicia para ver os galegos galegas en eh, tema de trasplantes pues estamos muy bien. A xente doa órganos e os trasplantes pues salvan moitas vidas, como sabemos. Muy ben, moi ben. Perfecto. A terceira. Sí. O catalán podría ser lingua optativa en escolas europeas. Galego e vasco van detrás de que xa estas mesmo poudan ser. O goberno solicitou que alumnado de orixe española a nivel de Europa poida recibir clases de catalán como lingua mm, autotativa, como a das linguas nacionais que se mm, poden ofrecer nas escolas europeas. A petición recolle que o Ministerio de Educación, eh, Formación Profesional e Deportes está disposto a cubrir os gastos que poida implicar esta proposta. Uh -huh. De momento non se concreta moito máis, pois o alcance, o orzamento que vai haber, o número de destinatarios, etc. E, ante xa, A protesta, ou aquí estamos nós tamén de galegos e de vascos claro o uh -huh. goberno ven de dicir que esta petición debates en Bruselas eh, estes días, pero que eh, se se vai adiante tamén se ampliará a ofrecer en galego eh, e euscaro eh, claro, claro, claro. pero en principio a proposta é eh, para que se xa o catalán eh unha das linguas que se pode ofrecer ás escolas europeas como lingua optativa. optativa, sí, sí. E optativa. E, claro, galego evidentemente queremos, e vascos tamén. Claro. E, que tamén que non son se chegou catalán, é que detrás pois tamén se pensarán nestas linguas. Din que o criterio é que a lingua de destas tres máis faladas hmm. que máis eh, falantes ten, é por iso é a primeira en que ir incluída na proposta, pero que, que bueno, que, o compromiso é que tamén entren as outras. Vale. Are, estaremos atentos. Vale. Cuatro. Imos coa cuarta. Uh -huh. De Río Torto a California para coñecer a Clint Eastwood. David, un rapaz dunha aldea de Río Torto, eh, decidiu darlle unha sorpresa ao seu avó a Iur Díaz. Levou aos señores del Miro, así se chama ao seu avó, ata California para que poidese coñecer en persoa a nada máis, e nada menos que o mítico Clint Eastwood, o seu ídolo e referente actoral de, bueno, prácticamente toda a vida uh -huh, sí, sí David, o seu neto, lembra que desde pequeniño vía a tele co seu abó eh, porque gostaba moitas vaqueiradas e eh, as películas policíacas uh -huh. eh, que sempre eh, transmitía o seu abó admiración por por este actor super, super conhecido uh -huh. eh, que decía que ben traballa Clint Eastwood Ajá, ajá. Sempre, sempre que hubiera alguna película dicía, quedouse con eso o, o neto, que va traballe aquí en Irvo ajá, ajá. e bueno, en, en o seu cumpreanos <coughs> pensou que podía darlle unha boa sorpresa eh, que él nos esperara, eh, e xa vos podedes imaginar eh, tanto agarimo que lle ten o teu apreso que, que lle dispensa o seu avó que David buscou sa vida para chegar ao actor e director americano, que tamén sabedes que está triunfando nestes eh, anos e últimos da súa vida como gran director. Sí, él, chegou, pudo chegar a él, e pediolle por favor se lle podía a podía acollenos a él o seu avó, que lle daría unha sorpresa, unha sorpresa, grandísima a él, podendo tal solo recibilo, coñecelos, sacar súa foto con él. Claro, aí. Eh, dito e feito. Claro, conseguiu no, alí chegaron e puido darse o esperado contro. El Miro non daba crédito, imaxinade vos. Uh -huh. Estar con Clint Irwood, no condado de Monterrey oh. eh, en California que é onde vive actualmente eh, poder votar uns contos, iso sí, coa traducción do Saureto, que oh. sabía que, que entende inglés, e eh, volver a Rio Torto contentísimo e eh, eh, eh, con varias fotos eh, ¿Eh? co seu ídolo Clint de xa oh. eh, marcou algún adela e se puxe no salón Carai, un agasallo un agasallo, eh, sí, un agasallo fantástico tú, eh un agasallo fantástico, chupa chufa chufa de, de, de terse fotos, sacado fotos con Clint claro. Eastwood, eh, chufa a familia, cos amigos, claro. imaginademos o contento, feliz, que se xo David o seu abó Edelmiro. Uh -huh. Sí, sí, sí, moi ben, moi ben, moi ben. Imos coa quinta. Eh, Galicia mellora o, o PIB, pero ainda está longe da media europea. Uh -huh. Segundo datos de Eurostat, o Producto Interior Bruto subiu un 2, 2,3%, un 23%, ano no que todas as comunidades autónomas tamén resisteron aumentos por ribado 2% No ranking de, do PIB nacional está a Madrid de primeiro posto, que é Euskadi de segundo, Navarra terceiro Cataluña cuarto e Galicia está no oitavo posto a máis de 16 puntos da media europea Por eso mellorouse o PIB pero estase 16 puntos por debaixo da media europea xa que é eh, É unha boa noticia a medias, pero ainda nos falta pasar un pouco a nivel adquisitivo a renta per cápita junto ao interior bruto do... a nivel de outros países europeos. Vale, vale, vale. O sea, ¿Mitando? outros países eh, comparándose Galicia con outros países europeos, vamos. Correcto. Me llorou, seguimos mirando pouco a pouco, pero ainda estamos moi longe do... pois pues eso, do que a media europea. Pero bueno, pouco a pouco, confiemos. Vale, pero me llorou, quere decirse me llorou, que... Me llorou, sí, sí, me llorou, poco poco. Me llorou o, o, o PIB de Galicia, estamos algo camiño, pero bueno, como tamén vimos de moito desnível, de, de moito claro. de, moi, de, de, de moito distancia, eh, pues estamos recuperando aos poucos, eh, bueno, xa pois non estamos tan lonxe da do poder adquisitivo dos dos países máis potentes eh, de me, de mellor eh, renta per cápita de, a nivel europeo. Vale. E remato, a última. Con unha noticia triste, que xa aí poucos días falávamos de Xosé Rizoso, eh, aí Bueno, xa supoñedes, Finou, xa morreu Xosé Vizoso, un referente do desenho galego, morreu o pasado domingo a idade de 75 anos, sí. coñecido entre outras moitas obras polos seus traballos en Gardelos, e que hai pouco recibiu un homenaxe coincidindo co día da Ilustración Galega, que se lle dedicaba este ano a él e mirar por onde en un ano tan importante para él por esta mención, por este uh -huh. reconocimiento, pois que pe, que nos de que deixara que nos deixara, pois, non no este ano tan importante vale. de reconhecimento para ele. Claro, claro, claro, sí, sí, sí. E bueno, aí quedan a ver se a o bulo, se, se coñece o bulo, que o faiga saber por todos os medios que xa se coñece para comunicarse con galegos no vais. Vale, vamos á segunda parte, pero vamos a introducirlle a música, lógicamente, non? Que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa na Ribeira Sacra. Vamos a lá coa música. Aí temos A música de Que Pasa Que Pasa na Rivira Sacra Noticiario Express co máis relevante de Rivira Sacra esta última semana Vamos alá e, A escritora Celia Díaz Ben coñecida por, por vos, polo programa e pola nosa audiencia Presentou a súa última novela Todos Calan na Casa da Cultura de Quiroga O pasado 8 de febreiro Con éxito de público e, e, Para asistir á presentación dunha novela policíaca Con moitas tramas e intrigas, traicións E segredos familiares E, que máis? A Xunta de Galicia vende de lanzar unha página web de sacra ribeirasacrapaisaxedauga.gal para divulgar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial por a UNESCO. O expediente pasou da Xunta ao Ministerio de Cultura e revisado por este foi xa enviado a París. Comeza así o camiño de avaliacións para a, obter o ok ir da candidatura. O resultado final coñecerase o ano que ven, no 2026, da do Comité Internacional de Patrimonio Mundial. Uh -huh. Que máis? este fin de semana, 15 de febreiro, Quiroga er, acolle o Quiroga Trial Challenge. E, é unha prova deportiva espectacular, aí xa, bueno, inscribironse 1.200 deportistas, e as provas son de gran dificultade, que transcorren, además por paraxes espectaculares de Quiroga e Folgoso do Caurel. Esta uhum. prova está revoltizada como a festa do trair galego Xa vos podes imaginar a repercusión e a importancia e a prestigio que ten Xizais a mellor prova de Galicia nas súas características Vén xente de todo o estado e, Pois incluso de Canarias, Madrid, bueno, de todo o estado E a hostelería está ata a ta bandeira Vén de Monforte ata o barco Porque imaginades, xa deportistas, a xente que ven Pois acompañantes familiares é unha cita eh, que trae moito moito deporte eh, moito turismo relacionado co deporte a Quiroga este fin de semana e xa está en marcha tamén a 33 edición da festa do caldo de osos en Taboada empeza a súa conta atrás celebrar-se os días 1 e 2 de marzo uh -huh. e rematamos coa noticia de que o xeo parque Montañas do Caurel vende facer público o seu programa anual de actividades, ademais das máis relevantes festas gastronómicas como son a Mostrado Aceite é do Viño de Quiroga, a Festa da Cereixa é eh, eh, do Viño de Rivas de Xil, é eh, a Mostra do de Quiroga, tamén hai un calendario de rutas, actividades deportivas e culturais, así como outras divulgativas sobre xeología, arqueología, eh, etc., arredor pues, desta paisaxe natural, desta contorna que é o xeo parque Montañas do Caurel, que eh, abran os territorios dos Consellos de Rivas de Xil, Polgoso e Quiroga. O, o a festa de caldo de osos mm -hmm. xe xe en 18 Tabuada, non? Eh, Tabuada, correcto. Ah, vale, vale. 2 que... de marzo. Moi ben, moi ben. Bueno, pois eh, eh, o que o que Vale, o que queira achegarse a Tabuada que saiba que, que ten un prato para desgustar extraordinario. Vamos a, a terceira parte que ti denominas eso moi interesante, moi importante con respecto a noso patrimonio e a nosa cultura eh, popular, eh, tradicional tan importante que ten moito que ver coa nosa lingua a sabedoría popular vamos a la música. Aí está. introdución musical como é divido. Sí. O correcto. idioma é a chave que abre o mundo. Claro que si sí, veña. Correcto, correcto, correcto. Pois ben, eh, hoxe é sección curta eh, cunhas anotacións da libertinha pequena desta última semana. <risas> eh, Despois, como non, o remate eh, de Sabedoria Popular con esa colaboración ahora o rematar vos direi de Ken, que mm. nos fala, nos fala da, da, bueno, do, da súa frase ou frases eh, de Franz favoritos para rematar pois, a súa a sección de hoxe. Eh, eh, nas adotacións da libertía pequena de hoxe, eh, quero trasladarvos pois eh, uns consellos ou unhas frases que dan contestación a outra que eh, eh, di alguén cando cree que boa persoa uh -huh. que é mellor que ninguén uh -huh. en definitiva que di que eu son un santo <risa> <risa> entón <risa> <risa> que contestarlle eh, que replicarlle en sentido humorístico eh, de sabeduría popular a esa persoa que que nos solta un sí. sou un santo uh -huh. sí. <risa> eu teño dúas E tamén, como sabedes, esta sección está aberta a que a xente tamén eh, aporte achegue xegue a, a súa Par Que participe, claro que sí, que aporte claro sí, Unha é, esa persona podemoslle contestar, sí, sí Un santo baixado do ceo a patadas. <risa> e a outra esta día moito miña nai Sí, sí, un santo que pestanexa <risa> sí, Entón, aí sí. Non sei xa este oído, unha máis que a outra, ou tedes a vosa contestación propia, pero bueno, estas son na caídas para paixar os fumes a esa persoa que cree que é máis bon, máis bondadoso que ninguén. Mm -hmm. Sí, que se pon medallas el so. Sí. exactamente, que non ten madriña <risa> ou non ten avoa. Sí, sí, sí, sí, sí. Ou como lle di, lle y abella, non ten chufón. Eh, no, non, non ten chufón, no. Verdad, que non ten quen que o adore que lle que no, eh senlle Deus, parabéns, eu ponho no altar, no? Vale, vale, vale. Sí. Bueno, en... E despois, teño eh, outra, un refrán, este é moi bello, eh, pero bueno, esta vez sempre lembrar esas cousas que temos no fallado da memoria, eh, a veces tardan en baixar, o bueno, hai que subir a, po, a, a, a quitarlle o pó mm. eh, e recuperar la, la, do, do esquecemento. Mm. Eh, cando... cando estamos como moi prudentes ou nos cuidamos moito ou temos medo a a caer enfermos ou molle mm -hmm. eh... me... somos precavidos demais, mm. queremos cuidar en exceso porque así podemos vivir máis anos ou é máis difícil de coñer enfermedades, etc, etc, etc non caer nos vicios e cuidarse o máximo posible para pa non caer enfermos ou, ou chegar aos 100 anos sí. e eh aplicar o refrán ese de que o que non fuma nin bebe viño o demo leva por outro camiño. Mm, eh, tanto que si. Sí. ¿Non? Eh, sí, eh? sí, sí, sí. sí, sí. Bo, oh, oh. tanto hai que non escoitades a un ese refrán. O eu había bastante tempo, pero o outro día xe a un paisano e di un paisano. Sí. Mira, o que non se ve viviño, o temos que por outro camiño. Exactamente, neses sí, sí. amigos que temos, ou sí. nós mesmos, sí. a ver, hai sí que cuidar, con isto sí. que tamén se me entenda, cuidarse, si sí. evidentemente, non ímosse a emborracharnos os días, nin a fumar, ata no. que teñamos un susto, non se nos declara unha enfermedade por aí grave, non, os excesos, pois pues, sabemos o que, o que conlevan tamén, Pero a veces tamén a poderse demais guano, no, que un guiña malo, bueno, no, que o oh, tal, eh, co eh, moito deporte malo o oh, eh, tal. Bueno, pero se non vai por lado, por outro, al final todos ímos a ir ao oh, oburato, oh ¿no? Sí, todos. Sí. Que os vellos dicían eso, sí, o que non fume ni bebe viño, o demo leva por outro camiño. Sí, sí eh, ya, ya algún sobrino se aproveita e a cousa <risas> que nos aproveita efectivamente bueno, e debe... sí, sí. eh, eh, para rematar como vos decía, hoxe o convidado si sí. é eh, o rapaz de Rivadavia claro. que entre outras cousas dedicas a facer máxia por Galicia Mago, a parte, parte gostalle moito galego e eh, a sabedoria galega E a Retranca, que tamén uh -huh. aplica moito nos seus espectáculos, meténdose coa xente en plan humorístico nos seus espectáculos, tense uh -huh. tivo a ben colaborar con Galegos Novais e vainos dicir pois cal é a súa frase, ou frases porque di, di moitas e despois quedase cun en particular, pero dinos bastantes que, que seguramente coincidimos con elas. Vale. que irade. Pois pues veña, o noso técnico pon en marcha. Ola, son o Mago Deimi e para min é un placer Eh, que me pedira descolaboración para facer eh, al, alusión a, a un refrán ou dito que utilice habitualmente eu, eh, ou bueno, que escoitara pero bueno, eu teño o meu, o meu pero bueno, antes de mencionar algún, quería facer unha mención a algúns dos refráns típicos que se poden escoitar nos nosos povos por aí, eh, moi típicos que son fantásticos non eh, como cando vas comer A casa, eh, te, por, bótame só a metade, bótame só metade. Seguro que quedaches con fame. Isto eh, é típico en calquera casa, non? Aí chegas e eh, se si non comes, parece que, que estás facendo unha ofensa aí, non? Pero hai moitos que que me encantan, hai un que me encanta que Polo pan baila o can. Eso é eh, a mí hasta cada vez que o escoito fai-me rire todo. Eh, e despois hai un Outra vaca o no nomillo, non sei se o coñecedes, pero outro que tal baila. Amiquiño si sí, pero a vaquiña polo que vale. A desconfianza é algo moi típico daqui. Eso sempre, primeiro que vale, o cartiño o cartiño. Non? Eh, seguindo así, fazendo unha pequena, como zanjando o tema, morra o conto. ala para acabar, pa acabar a discusión. Morro conto. Bueno, agora si sí, vou a mencionar, xa despois de, de mencionar uns uns cuantos refráns pois vou a mencionar o meu. O meu, que sempre teño na boca, bon, que o, o seguinte, se non se pode, non se pode. Non sei se é un refrán ou un dito, pero, bueno, eu utilizo con... Con habitualmente, porque cando non se pode facer unha cousa, eu xa non me preocupo pa que te vas a preocupar se si non ten solución e se ten solución, tampouco hai que preocuparse porque ten solución pero pero bueno, aí queda o meu refrán espero que que disfrutarades un pouquinho do, do repertorio eh, nada, mando un saúdo veña, talo guiño gracias, gracias. Moitísimas gracias De verdad que foi unha intervención interesantísima esta de do Mago Damon, claro que sí se me, se me descuido, acabame corditos casi, casi, casi tienen que meter a bronca digo un, dos salga moi cinco se os leixo máis rato, acabame co, corditos do libro ¿eh? muy ben, muy ben bueno. Claro, bueno, encantados de estes colaboradores estas colaboradoras que temos, que non nos falten eh, que bueno que sí. participación interesantísima achegas, que, que bueno, moi ben vidas moi ben pois pues, moitísimas grazas xosé manuel unha feliz semana e eh, hasta outro momento teña que ver en proyecta logo hasta apertas la diosa sanboy <tose> sempre es massa al programa de salud mental da radio sanboy Escoltans als divendres de 4 a 5 de la tarda Tendido 5. Tota la informació taurina de la setmana als dilluns da de a deu da laita Radio Sam Boi. 40 anos am Galegos no baix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 Fixo en galego, pero que se traduciu o castelán, según teño entendido. O caso Salgueiro, me parece que... El caso Salgueiro, ¿no? Sí, Vamos sí. a saludar o primero, sí, sí. viña. Óscar. Bo, boa tarde. Boa tarde, Óscar. Que tal? Boa tarde, comandades. Benvido. Moitísimas gracias por atendernos. Eh, parabéns por esa publicación Bien, que vai a sair, según teño entendido, na editorial alfa, Alfaguara, non? El caso Salgueiro, dixen eu...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 E eh, si, sí, bueno, xa leva tres eh, edicións e xa é Galaxia que, bueno, porque con o Galaxia en eso día que ia sacar xusto a cuarta eh, entre medias, bueno, pues eh, traducín o libro ao castelán uh -huh. pero ao final...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 Noraboa, moitos parabéns, felicitacións, de verdade que, que bueno, pois pues, quere decirse que hai solicitude porque senón Alfaguara non se de non, non diría, bueno, pois pues, aceptamos esta traducción eh, además eh, según que que, so, que, que vaian seguindo os libros. Claro, e además vai a cuarta edición en galego, o sea que fíxete ti. Sí, sí, sí. A ver, eh para mentrallar con Alfaguara, pois pues, a verdade eh, é que un, un soño porque é unha editorial Bueno, como reconocida eh de la hay autores eh, con, con gran prestigio, lógicamente no no a altura, pero eh por lo menos os que decir es que o, o libro eh, Mal que ven bueno, pues eh alguna calidad de té o, sí. o algún interese o o a trama eh estaba en eh, eh aparte de tanto fue para mí un privilegio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 como a podemos mellorar eh, se fai fatado un capítulo para complementar eh, partes da trama e isto é algo que se edifixen eh, xusto o gran pasado con, con, con Alfaguara vale? mm. estive que traballando con un par de eh, editoras da, da casa eh, a verdade que tiñan a novela moi boni na cabeza e me dixeron, vale, pues para facer o libro máis redondo pois pues, eh, gostaríanos que contaras eh, isto, que meteras un capítulo eh, onde se deixarán trever aquí eh, fricción entre estes personaxes para despois isto eh, resolverlo mellor. Eh, bueno, eh, foi unha parte que, que disfrutai moito, entón, eh, eh, por así decirlo, un libro diferente, eh, non é exactamente o mesmo que, que en galego, e e, e gustome, eh, esa parte a, a aprender como mellorar o libro, eh, como dálle un unha voltaiña a, a, a trama, eh, e repensalo, sobre todo eh, para que o lector eh, o, o disfrute máis, ¿non? Eh sí. non deixar de cousas sen resolver ou ou a medio. Sí, ademais o, o, o, o título muda un pouquiño, Caso Salgueiro, que ten moito que ver quizás co, si sí, coa trama, lógicamente, pero que, que, que ten unha portada tamén diferente da, da anterior, e eh, eh, que quen che quen ilustrou, quen che deu ese o fucheti. A ver. isto no, no, no, a, a portada está enviada a, a Editorial EO. Eh, ah same sa, sa same proposta enseña máis, eh, si está portada, tú, aves, pa, pa, pa, Parece che ve, non no che parece ben, eh, o, o, o título en galego era máis poético, é claro. eh, eh, eh, un título que eh o final o, o, o que se dá a ver un pouco de que vai o libro, no? o, o caso, oye, sí. pues aquí unha novela negra, un tema policial, un suceso eh, Salgueiro, bueno, pues eh, sitúa a Alberto también de fuera de Galicia eh, en Galicia, ¿no? Saber mm. como un, un, un ame que que que te leva precisamente a, a Galicia. Mm -hmm. Eh a aportar aan galego, pois pues, eh xusto ma fixo a, a mi irmã que lle Eh, de, de las artes, então eu disxe yo, que me fixeras eh a portada en, en Galaxia eh, eh, dixeron que si. Sí. Uh -huh. En en Alfaguara fixeron esta proposta. Eh, bueno, o, o que fixeron, vexe aí unha persoa camiñando de, de costas sí. entre un, un, un camiño de pedras aí ese medio rubido. E, ese é o camiño de dos camiños de Salgueiro Salgueiro é a aldea abandonada sí, sí, onde sí. é o ambiente eh, a novela o caso, claro sí, eh, unha aldea que é unha aldea real que está no, no sur de Ourense, moi próxima a, a Portugal no Lo que se chama Arraia sí. eh, e nada eleva non xeso perfectamente ao sitio además ten bueno, unha Vese por avanxo unha especie de, de nebua mm. eh, Cubrindo todo Un ceo gris eh, Próximamente galego Ambezando eh, tormenta sí. E eh, eh, bueno, eh, que, que me gustou ¿no? E eh, eh, eh, así tamén diferenciamos un pouco Que contaba antes ¿eh? Pues, eh, En Castelán o un de edición hai capítulos novos, cousinhas novas mm. eh, pa, Pasou o tempo con respecto ao libro en galego bueno, pues, eh, Como se foran eh,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 Sí, xisto sí, sí, foi... Hai moi pouquiño Claro. Eh, que, que había xente que me decía, bueno, eh, Public... con, con respecto a, a outra novela, en plan, pero só xo vas a escribir eh, novela negra ou sí. thriller. A ver... Eh,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 Eh, unha casa onde vivía unha nai co seu fillo pequeno uh -huh. e un día a nai eh, presenta un a un señor mayor e dille este é o teu abo uh -huh. eh, eh, que ora non, non, non conhecía entón, eh, eh, ese era o punto de partida que eu tía na, na uh -huh. miña cabeza que inicialmente era para, para un relato uh -huh. eh, eh, o ano pasado pois, eh, vin, vin as bases do, do premio de literatura infantil Carlos Mosteiro Eh, creo que era en, en outubro que o había que presentar entón, dixo, pues mira, eu tiño aquí má idea onde hai un neno mm. eh, déxame construir a ver se ser capaz de tirar para adiante cunha novela, cun neno de protagonista, onde eh, coñece ao avó eh, son dúas xeracións distintas eh, vou non coñer con dúas formas de pensar distintas e eh, a partir de aquí, a, a ver que xorde claro Pois iso o concello da Pobra no. de cara de miñal foi o que o concello sí. verdad? Si, sí. correcto correcto é sí, de... un premio que faita ilusión que de... tamén como que tamén se fa ilusión o feito o, de que e, e, evidentemente porque ao final bueno, o, infantil o, o, o, os premios o que sirven tamén é, é non, non é tanto se ganas máis ou menos que a miña na me pregunta olle é este premio que cantos os cartos todo non. <risas> eh, <risas> O, o, o que o, o, o que serve é eh, eh, un pouco para decir oye pues, o que faz eh, non é malo eh, É incentivo para ti claro. Correcto correctto te te Deceyeto pues, ten unha mínima calidade e hai un xudaado pois pues, uh -huh. que, que xusto por unanimidade entre 30 traballos di oye pois pues, este foi o que máis nos, nos gustóu porque, claro, eu tamén era a primeira vez que escribía algo para nenos, mm, eh, uh -huh. teño unha nena de, de 4 anos, uh -huh. de momento non non le, pero sí que me apetecía claro. que, que ela, cando empecé a ler, pois poida a algo de, de, de seu pai, lógicamente, unha novela negra, non, non a bailer, eh, e, e, e facía mi ilusión eh, escribir unha historia para nenos, tamén pensando na, na miña filha. Eh, sorprendentemente, eu teña... Mm, Todas as inseguridades do, do mundo eh, E chamarome E dixerome, Acabamos de haber a, a plica Acabamos de fallar eh, eh, este premio E eh, é xo gañador entón, pa, Para men claro, foi unha alegria enorme E eh, eh, ademais coincide que claro Que xusto vais a ir agora A novela en, en castelán eh, E a novela infantil En galego eh, Por a que me damos o premio Vais a ir en abril maio, así que curiosamente eh, este ano vou ter dous libros ¿no? o ano Ajá. pasado, non no, no, no sei que hai nada este, este ano dous maravilloso non no era boa, outra vez volvo a repetir ademais, ti te ata sempre capruman ca na man non? cando o mundo é azul, se titula, verdad?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 tamén as veces que dan seche prendidas aí eh, certas eh, frases eh, uh -huh. e distinto. Bueno, Isto pues, é un relato ou esta é unha novela, pues, neste caso, pues, para min era era unha poesía. Eh, e tamén me presentei a, a un premio que, que falla no, no Concello de Teo eh, e tamén tine sorte e eh, saí un premiado a poesía, pero non é habitual. Eh, non é habitual. Uh -huh. Eu tiro máis por Por relato, eh, estou me obligando agora a decir veña, pois, intenta xa escribir outra novela que, que xa vai xendo ora porque a que te está lastirando demasiado claro, sacala en galego, en castelán claro, tenia que sacar en, en catalán tamén pero teño que escribir <risas> algo novo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 Eh, si, sí, eh, xusto... Bueno, estive en algún club de, de, de lectura, agora... Eh, que que, que al final é o máis bonito. Cando sacas o libro, ao final, eh, hai autores que creen que os sacan para eles, que escriben para eles. Eh, eh, un, cando eh, escribe, pois... Pues, saca parte do, do que leva eh, dentro, pero que que lo publicas también eh, para que se lean outros, uh -huh. sobre todo para gustar, gusta chear a tua historia a a xente de bueno, pues de, de toda Galicia ou a xente moi, moi diferente a ti, cando os lectores coches pues, de, "Oye, pois mira, isto eh disputenos ou isto eh, No me gustó nada porque como lle haces isto a, a, a este personaje, pero <risa> eh esto no bon perdonar o claro. eh bueno, pues, claro, eh eso eh. eh, es, es, es, es bonito, o, sí. o contacto sí. con con lectores eso. que eso, sí. que te escriban, que que te dian que que les fuisetes, bon, pues, disfrutar, pasar un un borrato e eh, eh, nada, eh agora tocará pues eso co, co libro castellan que justo estou empezando a, a preparar a las presentación como xa o 27 bueno, pois a partir do 27 efectivamente, para que tocar ir á unha librería presentación, claro, lóxicamente o que sí é xe importante que, que ese, ese intercambio de, de, de comentarios cos lectores e eh, eh, eh, traballos pues, o que ti dis comentar contigo pero tamén ao mesmo tempo discutir casi entre comillas o feito de que por que lle dís eches falar isto o, o, o tal la... no é o E, e sí. é, importante, é importante, claro que sí A ver, nese sentido é certo que son diferentes os clubes de lectura das presentacións nas librerías as presentación uh -huh. nas librerías muitas veces van lectores que, que non te coñecen ou eh, que, que leron algo por riba o, o libro e eh, eh, van escoitar exactamente de, de que vai de ver como eres, se te claro. cae simpático o no, y a partir daí one, pues compre libro o no. Los clubes de lectura, sea gente que el último mes estuvo con tu libro. Claro. Entonces, tal vez igual xaban co co coitelo co eh, predispostos a, a, a, a, a ver isto diseccionando todo entón isto claro. eh, encaixenos isto non isto eh, porque o fixe estes me quedan explicacións é claro. eh, eh, eh, unha parte tamén moi divertida por, por iso pero, pero é un tipo de lector diferente porque eh, nos clubes de lectura é xente que que xa te leu entón xa claro, che preguntas claro, sí, como, sí. Mo, mo, mo, moito máis concretas claro eh, E, e, tamén é o máis bonito, e, ao final discutir un pouco sobre to, a a obra e, e ver como outros ceden ou como a interpretan, sí. Pois de verdade que é un placer, foi un placer falar contigo este bocadiño de tempo que a ver, se, a ver para no que ven. Si, si por, uh -huh. por San Jordi, a ver se si, se pode achegarse aquí. A, se pode chegarse aquí, claro. Eh claro, se se hai aí tres Una feira do libro impresionante, creo que temossimo fundamental eh, eh, onde van os mellores escritores eh, xa non só eh, a, a nivel de, de España, Cataloña, sino internacionais, vamos, en catalán, en editoriais que se atrevan a decir, bueno, pois pues, eh, mandamos te aí para que para que libros aparte de vendelos. Sí, un sí, sí, sí, sí, sí, sí. no, cantado, Vale. Pois pues, Oscar <risa> Foi un prazer e unha honra terte aquí con nosotros neste, neste Día Mundial da Radio que en realidad o que facemos é eso, comunicar eh, e ensinar ou darlles a coñecer a todos os nosos ointes e seguidores pois o voso trayecto, a vosa a, a, a grande creatividade literaria. Os galegos do Mediterráneo estarán encantados de, de coñecer eh, bueno. a tua trayectoria e eh, eh, desechamos que sigas colleitando moitos éxitos. Nada, eu feliz de que me chamedes eh, nun, nun día tan tan especial eh, e ademais volver a recordar que os primeros que, que me chamaste desde que me fixisteis unha entrevista cando saiu o, o libro un galego no, no 2023 eh, Foster Bosch, así que eh, máis que agradecido de que contedes eh, conmigo que que vos acordedes eh, que querais falar da dos meus libros. Moitísimas gracias, de verdade. Hasta outro momento, querido Óscar. Un aperto. O amor do Manuel meteu-se no corazón meu. Eh, ha de ser o de vero después de la salvación baila manueliño manuel baila baila manueliño con adelaira manueliño Manuel baila Baila manueliño coma, coma de la ira nena Coma de la ira Bueno, señoras e señores Xulio Queridos ointes Ata mindeira semana O mesmo, o propio Xoves, a mesma hora Estaremos aquí con todos vosetes Que teñades unha feliz semana E feliz Día Internacional da Radio Como ben dixo o compañeiro, feliz día da radio e tamén como non Que a noite sexo o vosso descansolle rúa a vosa liberdade de coxbes que venn Mete no corazón Metteuse no corazón e no corazón. E, Porque te quiero...